ناری هو حدیث و نستعينو و نستغفرو ور مصنف رحمت الله عليه داد حديثو کتاب مشکات شریف ته دې ده الله رب العزت په تسميه یعنی بسم الله وعلى الله په حمد سره شروع و جدادا چې دې کتاب الله شورم په بسم الله وعلى الله حمد سره شي صحابای کرام چې کله دا قران شریف لیکلو لګوره دا غي په لیکلو پاول کی تسمیه دا او بیا ورپسې الحمدلله دا کتاب الله د موافقت د وجنا زمونږ د مصنفین رحمهم الله د خپل دینی کتابونو په ابتدا کې اول تسمیه ذکر کی بیا هم ذکر کی او دا په حدیث باندې عمل مند چې دا حدیث داسي طریقې سره ځی کړل وہی کل امر زیبال هر یو نو وکار چی وی نو بسم الله الرحمن الرحیم دا د الله چر رحمان و رحیم دې الله په نصر دی دا رنګ روایت کې دا سیم راغلی او دا حدیث امام بو داود او نسائی ابن ماجہ ذکر کړی وہی کل کلام هرغه کلام چې پاږي کې په پَا الحمدللہ سره شروع نشي هغه به خیره او به برکته نو هر د دین یا دنیوي کار د سړې په حمد او په تسمه سره شروع کوي یو حدیث کې دا سم راغلي د بسم الله او د حمد په ذکر الله راغلي و کوم کار چې د الله په ذکر شروع نشي کی خيرو برکت نی او دا اسلامی یو توحید والا قدموته سولوان دي کوي انسان ته کار چې کې لو د کار په ابتدا کې د الله نو مواله زکه کار په شورو کولو کې د دې په انتها کې رسیدو کې ته الله ته محتاج نو مصنف رحمت الله علیه د غشانو کل اوهلی ګور بسم الله و او الحمدلله تو الحمدونا ثابت خاص الله لرح او ګور د الحمدلله اولی جمله ذکر کا چې د اپ دوام او استمرار باندې دلالت کوي لبیا اور پس وی نحمدہ چټول حمدنا کلا اللہ لرا ثابتتی نو مونږ هم دی الله حمد وایو او دا نحمدو هی بیا په جملې فعلی سره ذکر کو چدا په تجدد او حدوث دلالت کوي یعنی بار بار مونږ د الله حمدونه وایو ځکه د الله نعمتونه بشمیر دي په هر آن او وخت کې د الله به انتها نو هر حال کې نحمدو مونږ د الله حمد وایو و او موږ د الله نه پکارو نو د دنیا او د دین کې مدد غواړو ونستعینو موږ د الله نه مدد غواړو کله دین کار دی او کله دنیا ته را یا دا موږ الله حمد وایو نو د الله دا حمد خړېر لوی شی رې موږ اونته کمزوري کله دا ویلې شو او نستعینو په دې حمد دا, دا کولو کې ته مدد غواړو چله موږ خوستا حمد وایو کوم خړېر کمزوري استاد شام سر مناسب اے سید البشری فرمایي وإلا أُحسِّنَ سنان عليك أنت كما سناء تعالی نفس الله څنګه سنا چې تاسو لایق دا شان نه شمه ولې الله حبیب بس و بس تاسو د سنا او د تعریفونو لایق لکه خپل سناجه د خپل وې نو کله چې سید البشر وي چې تاسو د صحیح سنا نه عاجز نو موږ ویو وداو د پار ذکر چې الله حمد وایو خزم سو کی او موږ عاجز بستا حمد سره بیان پدی تا نه مدد واره بدی ک الہ الالمین منګتان مدد غواړو و نستغفره او بخانه غواړو د الله نه دخول ګناح یادا ک په ادا د حمد کې منګ نس کمې شوي نو منګ بخانه غواړو یادا د کله سره حمد وای د الله عبادت او تعریف کې اخلاص کې کمې وي و نستغفره الله زموږ اخلاص کې نیمګړتیا ده نو درنه بخانه غواړو چې په دې استغفار سره زموږ اخلاص اغه کامل او مکمل شي و نعوذ بالله من شرور انفسنا او پنا یو غړو په الله سره د شرونو د نفسونو نا ک باطینی شرونه دي او ک ظاهری دي ګوره باطینی شر دام ده چې کله د سړی په ستیکو اخلاص کې کمېدای او شر ده نو الله ک زموږ په اخلاص او ستر کې کمېدای د دې شر نه پناهي غړو یا ځینې چې سړی نا ریاکاری راشي او و من شرور الله دا ریا دانه مو دا شهرت د نفس یو شره نستعظ ذاتی عالی دینه پناه غواړم ګور الله دا سلوی ذاته شکل ته پناه غواړم نه پناه یې ور کله کدی شریف انسان نه تس غواړي پناه نه نو, نو الله دې شکل پناه غواړي وناعوذ بالله من شرور انفسنا دیوځه د اسلامی خطبه ګوره پورا دعا او شکل سره په مقصد پوهش هر جمعه کې هر تقریر کې علما دا وای نو دې دی دا مقصدونه دې وناعوذ من شرور انفسنا پناه غواړم مون دا الله په نوم د خپل نفسونو د شرونو نه وامن سیئات اعمالنا او بناي غاړو په الله سره دا غا نا کارامل نه ګورمین شروع جنفسینا کی باطینی شر راه لکه چا کی اخلاص نه صدق کی کمی ده ریا ده باطینی شر ده او من سیئات اعمالنا ظاهری اعمال چ الله ظاهری موږ ګناهونه نو او بیا فرمای ميهده الله فلا مودللا ارا غسوک چې الله ورته هدایتو کې نونشتدې سوق گمراهونکي اغلن و و مې يدلل ګره دي کې بازي کې زمير راغله دي او بازي کې نه دي راغله و ري يهدي هي کې خو زمير راغله دي او يدلل هو کې بازي اوقاتو کې زمير به بازي کې نه د عمل له په دواړو کې زمير ذکر کې کنه ذکر کې اوا را غسوک چې گمراه کې اغلن الله فلا هادي الله ناغله سوک سمون کې رښتا او دا وایي چې ګوره د هدایت او د زلالت خالق او مالک الله دی او انسان بخپل مهنت کوي خواری وب کوي خو ګوره او زلالت د چا په لاس کې د دین کار وب کوي د دعوت وب خلک برابر خو هدایت او زلالت مالک الله دی واشهدو الله الہ الا الله ذګواحیکم الله الہ الا الله ولما ذکر کړي دا ګوره دا نحمدو او نستعینو د دې په وردا د متکلم د جمی سیږي او اشهدو کی متکلم واحد ذکر کړه نو سو واجا ابره له خیال یو خدا او اشهدو الله الا اله د دې پارا ذکر کړي د الله حبیب فرمایيو حدیث کی راغلی او دا امام احمد او امام ابو داود رحم الله پال ادب کی ذکر کړي امام ترمذی رحم الله پنه کا کی ذکر کړي وہی کل خطبهن ليس فیها شهادہ کل یدل جزمہ هرغه خطبه او تخرید شپاغه کی دشہادت د توحید الفاظ نی نو غدا سره لکه شلاص فالج او عليه ژوندای چې د دې کې غنور او کې جمع متکلم ذکر کو دي کې دې کې واحد مفرد صیغه ذکر کا پای استعانه استغفار او تعوذ کې وي چون کې پاګې کله الله غا غنو نعمتونو تکتل او خپلو غنو گناهونو تکتل ذکره جمع ذکر کا او باج وی چې چون کې اغه کې اعمال ظاهریو نزان سره د نور عمر ګل الله زم غواړو مو د نور مدد غواړي زم حمد وام دا نور موي او چون کې شهادت خود د زړه شی دی نو د چا د فیصله تنه شي کوي د دې کوي واشهد الله اله الا اله الله چون دا د از رسل تعلق لري او د امور قلبی او د بل چا په ځای گواهد شي ور کوله نو ز کوم الله اله الا الله چې دا الله نه بغیر بل هیڅوک د عبادت مستحق نشته او شهادتن مفولی مطلق ده دا سي گواهي کو تكون للنجات وسيله چې دا شي د دا نجات زما وسيله زما د نجات دنیا او آخرت کې د خلاصي لپاره وسيله جوړ شي زکل وی وسيله الله توحید ته کنه لوی وسيله خپل عمل لپاره لوی وسيله خپل ایمان لپاره ولرف الدرجات کفيلا او اوداشی د دا بارد پورتقولو د درجه کفیلتن یعنی زموار او کافی لچون کی الله په ایمان صرف درجات کای کنه کای يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوذوا العلم درجات ایمان په سبب الله درجات بلندای واشهد ان محمدن عبدو زه گواہی کو چې محمد بشک محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده ده ور آبا دې ذکر کو د الله حبیب په صفاتو کې لوی صفات ده چې الله وایده مې وَرَسُولُهُ وَرَسُولُ لَاللَّا دِ هَغَا رَسُولُ اللهِ الَّذِي حَا رَسُول بَعَثَهُ جَلَّ جَلَّ لِگله او په کوم وخت را لګله او طرق الايمان قد عفت اثارها اغلار دي ایمان چوي نو زړی شوي دا ویغه نه چونکی د عيسى عليه السلام د پور تک دوه د نبی رسول سلام راتلو په مرض تقریبا سشپک سو کال دا, دا فتره زمانه د کې نبی نور داوت د دا نبی نو و ترقو ال ایمان قدعفت اغلار دیمان چوی نو زڑی شوی وی نخی داغی و خبت انواروها او داغی اغانوارات پتشوی سوکون چو خولی وی و بیان کڑی وی و وحنت ارکانوها او کمزورشی شو ارکان داغی دارکانو دا نموراد دیده کی آخو اغا ارکان اسلام دی اسلام دي لکه توحید نبوت ایمان کامت منل دا طول دیمان دی ارکان دی کرد او بازي <تصفيق> تام ویل دي <تصفيق> چې دارکان ارکانو مراد دي چې موز دې زکات ته نو ټول عبادت دي چې دې ته ارکان اسلام وي وا وحنا ترکانه کمزوري ارکان ده دي وا جهل مکانه هه نا معلوم شي او مکان ده دي د ډېر جهل د وجنا او د غلبي د فسق د وجنا او د کثرت ظلم د وجنا اغلار دې ایمان اغه اغه بالکل خلکو نه پیژن دي خلکو پیژن دي نا نو وي وجه له مکان ها فشيدا نپورتيکل او مضبوطيکل صلوات الله عليه قسمه قسم رحمتون الله دي عليه پدې نبي رسول سلام و سلام الله دي ته الله حبيب شيدا را پورته کی سرګندي کی مضبوطی کی مم عالم ها اغه نخ د د ایمان هغه نخ هغه خلکو لسکي سرګند کې صلوات الله عليه و سلامه بمعالمها دا هغه هغه نخ سرګند کې بمعالمها معفا دا هغه نخ د دین هغه چا غزړې شي کوم نخ زړې شي هغه سكي هغه بیا را سرګند او مضبوطي کې ووشفا من العلیلي في تع د کلمت توهید وشافا دی کې په ماه د خل سر دی وشفا او خلاصې کل خلک من علیلی دغ بیمار د جهل نه خلکې د جهل د ب د کفر د بماري نه خلاص في کلمت توه په تقت د کلیممی د توهید ک. سوکه اخلاص کلمن کان علی شفا چې سوک د جهنم د کندې په غاړه ولاړو کله سیدل بشر نویر علی کرے نو دا کم خلق چې بس مرک چراغلې وه جهنم تتل لکه دې کې ا اشاره غایات سورې ال عمران کې وای وکنتم علی شفا حفرت من النار الله وای اے زما صحابه کرام او زما د حبیب مرګ ورتا سو د جهنم د کندې په غاړه رف د مګ انتظار زارار وررن ورته تللولو ما خل حبی رولیږلو نو دا په ذری م تاسو د جهننم دکنې نوچ کوي او زههصل هدایا او وااض کا او سرګند دی کا لمن د هدایتلیمن اراده یلو که چې اغ چا د پااره چې رادل لري چې په دی روان شي لاه سرګند نه ده اوس چر چا رای په روان شي وه ا هره کونوزه سعاده او راذااهری کې خزانې د سعادت د سعدهته د ن بختیا خزانې را سرګن دی کې غلیمن قتصاده ایم لکهها که د چا دا رادهوي چ د خزانو ځان مالک ضمان خزان دي دا خللاکو خزانې دي د الله ح خزانې اما بعدو دا په خوو کې ذکر کوي او دا اقتداد د نبیر اسلام د نبی اسلام خپله خوبکې داس او دی اختلاف دی چې دا ما بعضو په خوبکې ټولو نه مخکې چاویل نو چاویلی چې دا اولی اسلام داسویلو. دی بارکی تبرانی شریف کیو مرفوع حدیث راغلیں خدا مرعات المفاتیح وعلوی وفی سنا دیی زوفن حدیث سنت کی زوف دی وی اول پخپل کلام او خطبہ کی چه اما بعدوی ویل نو داود علیہ السلام <تصف> اما ام بعدو نو ام دی اما بعدو نو بینشاناللہ بیا بیا وائو بیا بیا وائیو پر دیر دیر مور رہی دی اما آم بعدو کوریمون ویل مصنف دمشکات شریف فرمائی وي اماما باغدو هر چې پس دې حمد او د تصمی او د سناانه دی ف تمسو کا بکه منګې لګول به پهرتې مبارهکه د نوبی اسلام لا ب دا لا ستب د با په سره دی معنا د لا ستقيم او د لا ستمررو او په مانا د لا ته ا فیننت تمسو کا منګولې لګول بهه پهت د نوبیره اسلام لاسته تبو دا نه حاصل لږي او دا نه درستېږي الله بل اقف مګ په تادارې کولو سره لما د هغسه هغه سرګندې شوي او ظاهری شوي دي. مم مشکاتی د سینې او د زړه مبارک د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولی اعتصام به حبل الله مانګولې لګول د الله په رسایي قرآن دی ور اعتصام او تمسک دي ته وي اکثر بازي خلق دا وي مانګولې لګول نه پیژنې مانګولې دي ته وي چې د ادوانو لاسونو کې یو شیک لک رونه سي د عمل او د محبت په نو د اعتصام او تمسک یو معنا د ادوانو لاسونو کې یو شیک لک نه ولعت سامو منگولی لگول بحبل الله دا الله پا کتاب لا یتمو الا بی بیان کشفی دا نپورا کیگی مگر پا بیان د سرگندول د نبی ریح السلام پا سنت تری سره سر ایتا در لوئی پا قرآن ترغی عمل نشی کی دے چی دا اللہ حبیب دا سنت پا زرید قرآن تفسیر نیک رے زکر جمودی عمل کی اوڈل د قادیانان پر ویزیان دے حدیثو نم انکار کوي. و اصل کې د حدیثونو انکار کول د قرآن پاک نه انکار کولې په قرآن تر هغه عمل نشي کېدې تر سوجدة الله د حبيب سنت ورسره ني لکه کوم قرآن شریف کې الله وي بوځوکا څنګه به کې رکوبه څنګه کې سجده به څنګه کې په دې رکوبه کې به وسوي په سجده کې به وسوي نو د هغه احادیثونو بغیر نشي ذکرې قرآن شریف کې یې زکات ور کوي څنګه به ور کوي چالاب ور کوي سمرب ور او کلب ور کوي په کمی طریقې ور کوي دا تفصیل لا الله حبیب ذکر کرے وہ اعتصام و بحبل اللہ من گولی لا عمل کل لاللہ پا اللہ په کتاب لا يتم الا ببیان کشوه دانو پر کیږي مگر په بیان د کشف یعنی د سنت دا وي وکان کتاب المسابيح او کتاب المسابيح ای د مشکات چې د کوم کتاب نه اخذ شویل او باقی کې لګ زیادت کړي داغینو مسابيح و کتاب المصابيح الذي ها کتاب المصابيح صنفه الامام چرا جمع کړو او لیکلې او تصنيف کړو داغه امام محيي السنه او قام البدع ختمون کے د بدعت اے محيي السنه سنتي جوندي کول او قام البدع بدعات ختمول ابو محمد الحسين ابن مسعود الفراح البغوي طالب علم درشه اولماء ولي کلی چې د دې دا کتاب په غوڼو احادیث ومشتمل وي د ته د ماهي سنت ولوي ولوي د چګل دا کتاب ولي کول کنه د دېو کتاب دغه تشرح السنوي نو نبي رحمة الله عليه بخوب کې ولید او بخوب کې ورته الله حبيب فرمای احیاک الله کما احییت سنتي الله دې تا داسې ژوند دې ساتیلې که زمما سنت دې ژوندې کړ لتون کې دا الله د حبيب دعا و ده ته نو دزان لم هي السنه لقب کې هو چون کې په خوب کتاب اشاره د الله د حبيب تر اف چې د کلا کتاب مح... یعنی شرح شرح السنه وکړه نو دا الله حبيب خوب کې ولې دو وي الله دې تا داسې ژوند دې کې لکه زمما سنت دې ژوندې کړ نو لم هي السنه ورته ځکوي سنت دې ژوندې کو لو قام البدع بدعات چغد سنت مخالف وی ختمو ابو محمد انم دے آحسین بن مسود الفرع البغوی دار دا آغا پورا لقب او نصب نامی در لذکر کا او دے علماء اللی کلی دی چه دے پا پانچ سو سولہ حجرائی کے داو فات شدے پا پانچ سو سولہ فات شدے او دا بغوی د ته وی وای فر را ور ته زه کتاب کیم ذکر کړي وي د ته فروا فر را زه کوي چې د به دا, دا پوینو نه جوړول او بیا بی د دو والد او دغ به خررسول نه زه ورته فر را وي ځکه ورته فرول بغ وي د سرمنې نه پوی نو کوټونه او د داهغستو سیزونه جوړول بیا بیا خررسول او بغوی ور ته چه اصل کې د دې د کلي نوم ده بعشور و اداه هرات او د خراسان د کلو نه نو پاغي کې تخفیف شوه او ته بغوي وای اصل کې یعنی بغشور نو د بغسره اغا یا نسبتیه ذکر کړي نو بغوي ورته وای عادت نور تفسيرون د نور بیر کتابونه لیکلي نو اصل کې کتاب المسابيح د دې کتابو ررفع الله درجهته الله د پورته کې درجهغ و د چې دا کوم کتاب مصابق لیکلی او کتاب دا ډیر جامي کتابو سنن ففی باې چې لیکلی شوي او تصنی في کړی په د خپل باب کې اذ بلی شوارې دل ادیېوه اووا او دا ډیر راجمه کوونکیېوغاې تر بته ادی سر له ور شوارید له حدیث او اوابه ده یو ماناله یکم حدیث چې تثر بیتورو زې په زې خارو نوغد کتابي شکل کې او زه راجم کړ ولما صلى الله علیه ارکل چې دې تل او الله راضي راضی دنا طریق الاختصار د طریقه د اختصار په دی کتاب کې دا اختیار کړو وحذف لسانی دا او د سندونه حذف کړي وي احاديث جمع کړي او خدا پکینو چې دا د کوم صحابین نه دا به موږ چې دا پکم کتاب کې وي نو نه د حدیث د سند پتہ لګیدا چې دا د کوم صحابیو تابعین نه او نو د غی مخرج چې دا کوم ذکرې نو وي تکلم فيه بعض النقاد خبر او تکلم کړي او په دې کې بازي اغو لماو چې دی او شین نقط کوي نقاد دا په زمیدون سره وإن كان وإن كان نقله اگر کو دا امام فرراچ نقل کړو و انه بهشک دایمه فررا م رسقات دا چون کې د سیقو نه دي نو د دې بلا سند ذکر کړو د داسو کله سند لکه چې سند ذکر کې لكن ليس معفي اعلی من كل اغفال و اينه کې نخي په شان دا چې هغه به اگر چې دا سقاو او د کو صحابي نو ذکر کړي ویلی نو چې دا حدیث کمزه کیدنه چون کې څه قسره نو دا داسې لکه سند دا خو بیا د حدیث خدا سي نو چې صحابي دي ذکر کتاب دي نقل وی نو هغه جدا خبره راو چې نقلنیه جدا وي فاستخرت الله ما ده الله نه طلب د استخاره وکې استخاره مې وکړه الله سره او طلب د غروالي مې وکړه الله واستوفقت منه او طلب د توفيق مې وکړه الله نفعالم تما اغفله تعلمت په معنا دا بیان ترې نو ما بیان کما اغفله هغه چې د هغه اغیلره پریښو بلا سند اے د ام شاه صاحب مشکات وي ما هغه کتاب حدیث نقل کړ خو چې دکم بسند ذکر کړی او اغیله بسند ذکر کړو فودعت كل حديث منه نو کیم هر یو حدیث د دینه فی مقره پخپل محل او ځای کې کما رواه الائمه المدخلون لکه څنګه روایت کړو داغه ائمه المدقنون والسقات چې مزبوت او وکلک الراسخون چې علم کې مزبوت او عادلو مثلو ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل و ويدا او ائمه مدقنون او ثقات او راسخينو مثال بسي وي پاغه کې امير المؤمنين په الحديث سوک ده ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري وردا کونی او ځان سره ذکر کول سنت دي نو دا ابو عبد الله ذی کنیہ یعنی خپل بچو کې پلار زاد ته شا ته منسب کیدا سنت طریقہ دا سنت زمون په دیبل کې ترک دي بعض علما په عمل کوي نو پکار د شواعم په دی عمل کوي لکه عمر رضی الله عنه ابو حفص و صدیق رضی الله عنه ابو بکر و دارنگه ابو ذر رضی الله دا کنیہ دا ابو ذر محمد ابن اسماعیل البخاری دا امام بخاری رحمت الله علیہ دا سو کتاب کې لیکلي دي په 194 کې هجری کې پیدا او په 255 پنځوستمه کې وفات ده دوی د 12 پېټ کال عمر <coughs> او او د دې احسان دي او مڅ رکړي ډېر احسان دي او مڅ رکړي دا امام بخاری رحم الله د جمعې په ورځ د موز نفس د آر لس م د شوال او 194 هجری وه جده پیدا شو او بیا وفات شوه د په وخت د ماسختن کې د هفتي پښبا پدوه سوسپک 55 هجری کې او سمرقند کې سرهوا کې یو خلیدې خرڅان ورته و غه کې دې بیا دفن شوه و دفنا یوم العید بعد صلاه الظهر دا اختر پرز دفن شوه د ماسپخین د مزنه پس نو دوش په تکاله عمره او ددن اولاد څوک پاتې نه او دې یتیم پاتې شوی امام بخاری رحم مور امور به دواګانه قبلې ده بلار وفات شو دې ماشوم نو دې د مور په جولای کې لښو نو به سترګې لندې شو تو د نظر دې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خطر شو او اتې بعد د علاج ناعجز شو لوي بس د نور علاج نکی نو مور په خوب کې ابراهیم علیه السلام وکړه د شپې ابراهيم عليه السلام خوب کې وکړ ته ابراهيم عليه السلام ورته قد وی قدرت الله على ابنه کې بسرهو بکثرت دعا یې کړو وایي بيبي استاد ډېر دعاګان او جړا دوجينا الله رب دې زستا بچیت نظر واپس کو نو چرواپس د امام بخاري رحمت الله عليه سترګې ته مور دعاګان ډېرې خبرلېږي او چې بیا داسې مور وي لکه د امام بخاري رحمت الله عليه مور وګوره دې کې چې امام بخاري رحمت الله عليه والد خنو لیکن مور ناغه مور ته بللا سوره اخرته قبر کې اجر ورکي چې هغه د بچي د ستربیته او او بیا د کالو چې طلب د حدیث سره وته لسقالو کې در حافظه وا کالو بچي او چې استاس په درس کې بناستو ناغه به وی دي کې خطا شو نو دتې د حافظین او استاد خبره سموله دا ابو خاری شریف کتاب د شپګو لا کو احادیثونه انتخاب کړی او دا ټول پریاذ الجنه کی راجم کړي هر حدیث له استخاره کولا د ورکا ته نفل وکول او بیا بیا د هغه نه پسرهول وکړو او پس پیندل لشپاڑ اس کال کی دایو بخاری شریف تصنیف شو بخاری شریف تصنیف شو داره کې دوی وای عبدالحسین مسلم ابن الحجاج القشيري امام بخاري ته گوخاري ز کو اجرات بخارا پخار کی پیدا ابو الحسین مسلم بن حجاج القشيري تذکروی چې دا منصوب ده دا قشير نسبت ده بنی قشير ته او قبيله او دا عربو او اصل کې دا د نیشاپور ده دام عجمی محدث ده اې دا شانم ده عجمی اره کوم او تاسو پاجمو کې راز تعالویلی محدثین الله ټول په عجمی کراله امام بخاری عجمی له امام مسلم رحم الله جمی له د امام مسلم رحم الله ډېر لوي شانو امام مسلم رحم الله دا په دو هجري کې سره په 204 هجري کې امام مسلم الله دا پیدا ده 204 او په 200 کې امام مسلم رحم الله او, او دا مسلم شریف د درو لا کو احادیثونه راځه پکړه ده درو لا کو احادیثونه د راځه پکړه ده او بیا دې په 261 هجری کې وفات نو 950 کال عمر و ده 950 کال عمر او امام مسلم رحمه الله وګره کارونه پکې شوره کړی عمر مختصرو لیکن کارې پکې ډور لوي کړې دارنګي عبدال الله مالک ابن انس الاصبحي امام مالک رحمه الله چې امام المدينه ورته وي امام مالک او د اسبحي ورته ځکوي دا نسبته زي اصبه تا دا یو بادشاہ او د بادشاہان و دی امن او دا یاو دا دوی پنکونو کیم امام مالک رحمت الله علیہ بارہ کے کتاب کیم ذکر کری سوک و دا په نوے حجرائی کی پیدا شوئے او سوک چورن میں ذکر کری سوک پچن میں ذکر کری سوک پچن میں ذکر کری امام مالک رحم اللہ بارہ دا مختلف نسبتوں دی علماء اکڑی او بیا باسيوي دي چې په 175 کې د وی وفات دي واوي عبد الله محمد ابن ادریس الشافعی د علم له محدثه شو امام شافعی رحمت الله علیه د 150 کې پیدا شو او 204 هجری کې حضرت امام شافعی رحمت الله علیه د 10 د وفات دي د دوی له شانو د امام شافعی رحمت الله علیه دای ګر سالور 500 کال عمر سلور پنزو سکال عمرو دا حضرت امام شافی رحمه اللہ دارنگی وعی وعی وعی عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی دا په یو سل سلور شپیتما حجرائی کی پیدا شوئے دے آو پا دو سوا سلوی حجرائی کی پا بغداد کی دا وفاد شوئے دے دی این تیر کڑی او دا شیبان ابن زحل دیتا دے منصوب دے او دا, دا امام و اہل سنوائی دا فقہ او حدیث او زہدت او په عبادت او ورعه کې امام دی د په بغداد کې پیدا شو او بیا په بغداد کې وفاتم دی لوی شان او دا د لس لاکو احادیث و حافظ دے دس لاک دے دی 10 لاکھ حدیث لګیدي کې مې راتم لیکلې او مر خاتم لیکلې لس لاکا حدیث امام احمد ابن حنبل رحم الله تعالی امام شافعی رحمت الله علیه دے شاگرد او امام شافعی رحمت الله علیه زده بغداد نه هما دزان نرستولوی پرزگار او تقوادار او لوی عالم د احمد ابن حنبل لنه پریخه او د پکوړو موالشه یو یو وخت یو بادشاہ دا مسله ریستی وا چې دا قران مخلوق دی اعلان کی قران غیر مخلوق دی دا صفه من صفات الله نو بازي باطل پرسملیانو بادشاہ کا بو کړ چون امام په حق نو تد هغه د وجنسو کوړي او خړي سو کوړي او خړي په دخل حق مقصد نه امام احمد ابن حنبل رحم الله دی پکورو والشه دی پکورو والشه لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پکورو والشه اواز علماء لیکل دی ویجل کی ور سره یو غلو چیکل امام احمد ابن حنبل رحم الله جیل ترا واست شه نو امام سپلې وي چې ګوره زغلا کوم او اعظم دورو دوروال خورم خود غلا نه مننه شو وی تد دین په سبب راغله یاد ساتي اولیا از زماري زمواري دي روډه ګوره نرمي اختیار نکي ویا غل امام لدازر دورहट کنه یعنی او غل امام سبب ته دور ته سدی ورک نو دایو پتاکالیفو کې ژوند تیر کړه امام احمد بن حنبل رحم الله او القادر طریق کلیم دی وای د پتاش جنازی ل دو باندې شپې ته خلکو سکړه ایمان وړه وای بوډان نیچے کله جنازه وتا نو ماشومان او زنانو لاسو کې د او دس د پار لوټی نیولې وې باز نه پکې جاته پوسو کې داول وې که فرصت قیامت الله د پوسو کې جسم وکړي موږ به وایو چې امام جنازه وا او والله موږ هم د هغه جنازي د خلکو خادمان و دا د ستپارو ملوټي دی وې امام احمد ابن حنبل رحم الله عظیم, عظیم شخصیت عظیم شخصیت او ډیر یعنی صفاء ستره تریکې سره ژوند تیر کړي <تصف> وې بچي بادشاه سره سودا کیو نو داغه د دا کورو بمس نه هوټه مرقاتی مولا القاری رحمتہ اللہ علیہ ذکر کړی چیوزل وړی پکور کې خادمه غگلو خمبره نو د بچی د کور راړ اوا هغه بچی د بادشاہ په دربار کې پس هودو امام صاحب وېدار وټای زنو دا وروټی خوراک نه امام صاحب انکارو دارنګ ابي اسام ابي عیسی محمد ابن سعد ترمذی چې لري ذکر د لمخ دام دا ترمیز ترمذ د خراسان علاقہ وابی داود سلیمان ابن الاشعص رحمه اللہ سجستانی سجستانم دا دی خراسان یوزیم او دا امام داود رحمه اللہ یادیں وابی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی امام ترمیزی منصوب دے ترمیست دا خار ترمیست منصوب دے او ابی عبد الرحمن عبد احمد بن شعیب گرن نسائی دا دنون پا فتحی سر دے نسائی او دا منصوب دے نس ایتا دا نس ایوخار و دا خراسان او دا د پا دو سو چار کی پیدا شوی دے دو سوار لسمہ کی او بازی دو سو پندر ذکر کردے بازی دو سو پندر ذکر کردے دے امام نسائی رحم اللہ دے پدی کی پیدا او بیاب دائی پتین سو دو کیسی دی پتین سو وفات ابی عبد الله محمد ابن یزید ابن ماجہ القزوینی <coughs> ابي عبد الله محمد ابن یزید ابن ماجہ چې په ابن ماجہ سره مشهور دی <coughs> وای د محدثین غنث دی دیم ګور په 209 کې پیدا شوه او بیا وفات شوه د پرز د پیر پدوه سوا دري او یمکی ولہ اربع وستو نسانا سلور شپه تکاله عمره د ابن ماجا ادی کده علما اختلاف دي چې دا ماجه سوجه ده ته ابن ماجه وي نو څوک وای د د والد لقب دي د محمد ابن یزید د د والد څخه شه ده دا غ لقب دي دا وي او چې وای دا ماجه ده د نور نو ماجه ده د نور نو خو بیا وای وصحیح ان ماجه امه صحی وای صحیح قول ده چه دا ماجا ددد مورنمو ندیخ پلی والدی تا منصوب دے یعنی آتا منصوب دے وابی محمد عبداللہ ابن عبدالرحمن الداریمی دیم پا یو سل یو عطیعہ کی پیدا دے او بیا په دو سو پچپن حجرائی کی امام داریمی سدے دا وفات دے دارنگی ابن حسین علی ابن عمر الدار قتنی او ددد پیدایش تغیم لیکلے تین سو چین کی پیدا دے په بغداد کې او د وسوا 306 کې پیدا ده او بیا په 385 کې 385 کې دسه ده وفات په بغداد کې اداري قتلني ورته کوم اداري قتل یو محل له په بغداد کې لداغي په نسبت سره د اداري قتلني و او ابي بکر احمد ابن حسين البيهقي نام لوی امام نيسابور علکه ده پدريس او سلور اتي امام کي پيدا ده او بیا په سلور سوا 1500 هجري کې وفات ده وابل حسن رزين ابن معاويه العبدري وغيرهم او د نور محدثين وقليل ما هم او دينه علاوه يغادر لغدي چې زبيلي کتاب کي ذکر کو نور ان شاء الله مصنف رحمت الله علیہ وی بیشک از ازان سبت الحدیث ایلے ہیں چکل نسبت دا حدیثو کم دویتا شیرد آئمام بخاری رحمت اللہ علیہ مصال پتور نقل کرے یا رواہ مسلمن یا رواہ مالکن یا رواہ احمد نکعنی اسنتو تب ویچ ماددی حدیث سند رسولو إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبی عليه السلام تا. لانهم ذكروا محدثين جي دي قد فارغوا منه ديد اسناد نه فارغ شوي دي سند رسولي کر اي وي ما فلاني نا اوري دي غد فلاني نا واغد النبي عليه السلام واغنونا عنه مونګه دي سن ذكر کول نوبي پروا کړو وسرتل و دا هذا سرت والابواب دا په معنا سرت په معنا د وزعې دی وای ماي خودي دي د اے اورتها او وزعتها و و وو سرت والابواب دګي وې کتاب الایمان کتاب الصلاح وای ما رول دا کتابونه په دې مشکاس شریف کې والابواب او بابونه کما سره دها لکه سرنګي چې صاحب المسابيح امام فرار رحم الله دا دته ترتیب ور کړو معین کړو وقت فیتو اثر ما دا اغذ اسارو او دا داغد دا نخو اکتفا او تابعداری کړي فیها بری وکسمت کل باب او تقسیم کړم د هر یو باب غالبا على فصول ثلاثه پدری و ایپا ہر باب کی لکباب الیمان دے کتاب الیمان دے نو دے کی بدری فصل نوی اولو ہا ما اخرجہو الشیخان اول باب کی با آغا حادیث ہوئی چیاغد شیخانو امام بخاری امام مسلم رحم اللہ ذکر کری کل ابدیو اخرجہو الشیخ او احدو ہما یاد دیکیو نقل کرے امام بخاری رحمت اللہ لے یا امام مسلم رحمت اللہ لے وقتفیتو بہمان او ما اوئ کفایت کړي د بهما په دواردو باندې وقت فت بهما اوا ما یعني په ذکر او په تخریج د دې دواردو اکتفا کړي وای نشترک فی هل غیر اگر ک په دې کې بلم شریک وی ځنه حدیث په امام بخاری او امام مسلم رحم الله ان علاوه د نورو محدثینو م ذکر کړي په چ دی ذکر کړي به زب صرف د دې په ذکر کولو اکتفا کو اگر کو سره غیر پدی کې شریک دي لعلوی درجه ته ما في د وجد وجت والي د درجه د دی دواردونه پر روایت کې خو شپ هم را کلا وسانيها او پدی دويم فصل کې ماغه حديث روړي ما اورده ما اورده غيرهما چرودي دي غير د دی, دی دواردونه من الائمه المذکورين د دغه ایم ایم مذکوری نو امام ابو داوود امام ترمذی ابن ماجه او نور محدثین رحمهم الله وسالصحا او پدریم فصل او باب کې ماغه حدیث ته اشتمل علمان الباب چې هغه بو مشتمل وي په معنا د دې باب د باب کې کوم خبره راکړه دغه سره مناسبت لري من مم الحقات ال دحا فتحی فتح سره مم الحقات مناسباتن دا هموله حقا مناسبه ونه ما محافظتن علی الشریعت سره د حفاظت نه شرط bale شرط سو د ویژه صحابی نو ملم د تابعین او دا غوام چې د حدیث کم زه کم کتاب ذکر کړي داغ غ شرط و ان کان معصورا عن السلف اگر کدا حدیث معسور وي د سلف و د سلف نو مراد دې دې کې د صحابه کرام مراد دې دی دې پدريم فصل کې د صحابو موقف روايتونو ذکر کړي او د خلف نه مراد د تابعين دي د تابعين لا استلا ده ول نه خلف رستو ولا مولوي خو دې ویل کې مصنف مراد سي وان كان ماسورا عن السلف د صحابو نا والخلف او د تابعين نا د تابعين او اقوال بم دي د باب د مناسبت د وجهه ذکر کړي ثم انك ويا بيشکه ته اي الفقط حديثا في باب کچری و نو مندو یو حدیث په یو باب کې نو عن تکرر دا د وجد تکرار د دې حدیث نو اسقطو زده ساکتو ما که یو یعنی دا یو حدیث په یو باب کې ونه منځو اغه مصابيح کې له مشکات کې نشته نو په هڅه دا حدیث مکرر راغله او بل ځای ذکر د مازه کې ساکت وائن وجد تا او کتاو پتو اخر بعده متروكان بل باز متروک على اختصار هي صرف اختصار دا غینا او مضمون لی له تمامه یا غیر پروس کړه شوه دغه تمام د دې حدیث نو ګور کله وای ګزه حدیث غون حدیث په دې نیم ذکر کو یا نیم ذکر کړه صاحب مصابی حوزه حدیث پورا ذکر کو نفان داعی اهتمامن اترکه د یو داعي او د بلون کې د احتمام نځه ترقوم و الحقوه او د یو داعي د اهتمام نځه په وسکو ما وين عصرت على اختلاف ته خبر شو په اختلاف باندې فلفسلين په دووارو فسلې لکه اے پمن جما او پوند صاحب مسابيح کې من ذکر غير الشيخان في الاول چې ذکر د غير شيخان په فصل اول کې وا ذکرهما فی ثانی عددوا ذکر په دویم فصل کې راغله نفع علم بواشا انی ذچم بعد تتبعی پس د لټو نو زمانہ کتاب الجمی بین الصیحین للهویذی وای پس د لټول و دا کتابه دی کې تسنیه وا پس د لټول و کتابونو د جمی بین الصیحین لرا امام حمیدی او عالم ده د اندلس او د ایشان عالم نو دغورا د صحیحین او روايات یو ذکر را جپکړي د صحیحین روايات دا, دا, دا, دا علامه ابن حزم یو لوی عالم تیر شه نو دا حمیدی داغه په تلامذو کې ره او د دې رضایینو کې سفر کړي د علم د پارا او درا کتاب در پار کتاب د الجم بین الصحیح ہے یعنی اغه حدیث را جمع کړي چې کی د صحیحین وسري دا غیر روایت او د دین علاوه نورم دیر کتاب نه نوید امام حمیدی هغه کتابونه بین الصحیح جکم کتاب جمع کړي غو لټو او جامع الصول نو اتما اعتمدت علی صحیح ہے ذات امات کو پاک شہید شیخ نورانی او په متن دي ور زده ايغه متن راخله وان ريت اختلافن او کي شيو دي اختلاف في نفس الحديث په نفس حديث او دغه په متن کې چه مصابيح کې حديث يو شان دي الفاظ دي او مشکات کې بل شان دي او بن سر الفاظ دي لو دا دې په یو جین اختلاف وي ولعلي ما اتلعت على تلك الروايه التي اوكيد شي چې زنیم خبر شوی په دغه روایت هغه سلكه الشيخ رضی الله عنه چې راوڑل دي هغه لره شیخ یری فررا صاحب د مصابيح رضی الله وقليلما تجدو او ډېر لګبې چې تب مومی یقول چې جواب ما وجدت هذه الروايه في كتب الرسل ما خدار روايات منذو كتابو نو د اصولو کې یا مدار سيوام او وجت خلافه یا ماددين خلاف مونته في هاضي كتابو نو کې फायदा وقفت عليه نو کله چې خبردار شي ته پدې نفند سي بالقصور اليا هذا التقصير عادلتوني کمه ما ته منصوب کوا لقله الدرايه د کموالی د علم او د فهم زمانه لا الہ جناب الشیخ او نو اغا شیخ امام فرر رحمه اللہ تا ویرفع اللہ قدره فی الدارین پور تکی دی الله مرتبت آغا پدوار جہانونو کی حاشا للہ من ذالک پاکید اللہ لرد دینا چیز دی نسبت تی غلط شي ایوشی بلکی ما لید غلط نسبت کوئی او رحم الله رحم دیو کی اللہ من پاگا چاہے اذا وقف على ذلك چیکلا خبردار شي پدې نو نبھنا عليه موږ خبر کی باغ او ارشدنا طريق الثواب او خي ممتل ارده سواب او حق وردا دا پخوانو لما او شا سمرپایي کې ادب اوس غره د موږ دې دور سر دام راغله چې ادب بالکل ختم دی هر سړی دا وایي چې بس زما دا خبره حرف اخر دی او ار سړی لکه دا انبيار مسالم جان دې اعتراض نه معصوم ګنه اسر سره وایي جسمی خو کوم او داسوک نه وای په ماي سو کې بیا فرمای ولم آلوا جهدا ما کم نه دکړې د کوشش فت تنقير والتفشيش طلطون و طلب کې بقدر الوسع په د وسو طاقت ونقلت ذلک او ما نقل کړې دغه اختلاف کما وجد تلک سمې جتي وما اشار اليه رضي الله عنه من غريب او چی اشاره کړی هغه حديث تا د مصنف رضي الله عنه مل غريب چې دا غريب دي او ضعيف نه او غيره ما نبينت وجهه ما هغه وجه ذکر کړی دا د غريب او ضعيف وينو داونه وما لم يشير اليه بما في او هغه چی اشاره نه کړی او ته په وصولو کې فقد قفيته في تركه نو مادد تابداری کری پترک داغی که الا فی مواد و عین مگر پباز زیونوکی لغرزند پاردی و مقصد و ربما تجدو مواد عن محملہ و ای دیرو زیونوکی و تو زیون خالی مو بی حدیث بیو خدا بانی و ای رواہو نو نوور سرسنی و ذالک حیثو د دیو جنا لم اطلاع علاراویهی زداغه پراوی او داغه په مخرش خبر شوې ده فترکت البیاذ نماز پینواله د غلط تاریخي بیاض فئن عصرت علیہ نو کتا ل پته لګې زدا حدیث د فلانی صحابی نه دی او فلانی کتاب نقل کړي نفع الحق به تھی ور صرف اوسکا احسن الله جزاك الله تعالی خبر درګ و سمیت الكتاب مانوب خدي کتاب تا بمشکات المصابيح اور مشکات تا خلوې او مسابيح دیو تا وای نو د دا خپل کتاب په منزلی د تاخ جوړ کړي او د سید البشر حدیث په منزلی د دیو جوړ کړي مشکات المسابيح سره وای د دیو د پاره تا خ. او د ارانګي د چراغونو د دستور د پاره شې مشکات المسابيح دا معنا کله ګوره طالب ته د خپل کتاب د معنا پتهږي مصنف ابن پیجه ورته دی کتاب نوم بیخ مشکات المسابيح تا دستور د دیو د دیو و دیو, دیو, دیو را گلو و اصل اللہ آت توفیق زداللہ نا توفیق وارم و لعانتا و مدد وارم و الہدایتا و هدایت وارم و سیانتا او داللہ نا افاظت وارم چه ما د غلطون پا افاظت کی و تیسیر ما اقصده او اسان تیاد آغا چه زداغی قسکو و این فانی او دا چه فائدرا کی ما تا فی الحیات دی کتاب دا وجن پجون کې و بعد الممات او پست مرد وجميع المسلمين المسلمات او یواز يوازه بالنا مسلمانان مسلمانانو سره مسلمانو وردا دغه اخلاص چې د کتاب ته الله دومره مقبولیت ورکړي د دې په شولونو شرح لیکلي شوی او دا په سوره ملکونو کې درسي کتابه حسب الله ونی والوكيل الله راته کافي ده او ډېر خزې بوار ده ولا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم ورته بعض روايات کې جزازي چې لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اغه الفاظ ثابت دي او دعا ثابت دي ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم الحكيم ولا حول بعضي ګور دا کليمه په جبوي خوب معنی نه کوي ولا حول دا ډير بهتري نه کليمه او دعا د عرش د خزانونه ولا حول نشته له اوريدل د ګناهونو او بچ کېدل د ګناهونو ولا قوه او نشه تاقدنه کو اعمال او د الله ته تابعدار ايلا بالله مگر دا الله کو یا سره د ګناهونو څخه یو کله نیک اعمال پیدا باندې الله په توفیق کې او مفتي رشید احمد صاحب وي وېدا کليمه سره سلفي ریوي خو وې دي معنی د دې کليمه په وېلو درې سکندل لګي لا حول ولا قوه الا بالله او دې کې د دې خبرې زهره کراولي چې یا الله د مخ تیری شي عمر کې چې زده کوم ګناهونو نه او کم نیک اعمال وکړي الله تاسو ته پاتقه توفیق الله موجوده چیز په کومونی کوم اعمال او کې لګېمو د کوم غناهونو نه بچې مستا توفیق او طاقت ده او الله آئندم کزنې کوم اعمال کوم غناهونو نه بچ کېګم استاد مدد نه بغیر نه کی نو ګوره درې په راخلي موای ذهن کې دادرې خبره راولې چې کوم مخ کې څه شوي کوس کیږي کاینده کیږي کی کی کی کی. لا حول ولا قوه الا بالله العزیز الحکیم دا نه نه و ان شاء به احاديث شو <تصفح> عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال